Молитвата Записки на беседа, държана от учителя, на 8 февруари 1920 г. в София. Беседата е всето от 25-ти том на изгребът и е от личния архив на брат Минчо Сотиров. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стаичка, и като затвориш вратата, помоли се Отца Твоему, който е в тайно, и Отец Ти, който види в тайно, ще ти въздаде наяве. От Евангелието на Матей, 6 глава, 6 стих Думите на съвременния език трябва да ги превръщаме преди да ги изясним, тъй както математиците правят. Учили сме просто тройно правило. То гласи тъй. Ако един разбойник за 10 часа изкарва 5 лева, то 10 работника за същото число часове, като работят 10 дена, колко лева ще изкарат? Значи за първите знаем, че ще изкарат 5 лева за 10 часа, а за вторите знаем, че това е хикс. Неизвестно. И тогава определяме хикс, като вземем едно число отгоре, друго отдолу и ги умножаваме. А на съвременните хора, като им кажат, че трябва да се молят, те се поусмихнат малко. Те имат едно религиозно схващане за молитвата. Молитвата, това е един водопад, който шуми. Не е вятър, който раздруства листата. Молитвата аз мога да я оподобия на росните капки, които падат отгоре на земята, или пък това е светлината, която иде върху лицето на земята и дава живот. И знаете ли тия водни капки защо идват от пространството? Реопс задава въпроса. Кой е родил водните капки? Аз питам. Кой е родил слънчевите лъчи и защо идат тези водни капки и тази светлина? Тя идея заради въздишките на всички милиарди същества, които са заробени в земята. Въздишат и отправят своята мисъл към този вечен извор. ги да росните капки и да дадат живот... Затова идат и слънчевите лъчи. Вярвам, че мнозина от вас не сте съгласни с мен. И аз не искам да бъдете в съгласие. Защото според мен съгласието е разногласие. А разногласието – съгласие. Когато десет души се съгласят да крадат, как мислите? Има ли хармония? Казвам ви. Думите, които ви говоря, да ги вземете като росните капки и слънчевата светлина. Те принадлежат на всички. Ако вие отквърлите една росна капка, ще дойде втора, трета, четвърта и тъй ще вървят отгоре, докато си пробият път. Росните капки никой не може да ги спре и слънчевите лъчи никой не може да ги отклони от техния път. Вие може да направите грамадни здания, да турите тесни маскали, да поставите завеси, за да спрете светлината. Но след години ще почувствате нощо от нея. Може да си попивате винце и бира, но ще дойде време да почувствате, че няма питие по-хубаво от водата. Всички писания, всичко каквото хората кажат, аз го считам за напитки, а това, което Бог казва, то е чистата вода. Пили ли сте вие от тази чиста вода? Аз мога да ви опиша лицето на един пияница, който пие бира. Мога да ви опиша и лицето на един, който яде месце, и на друг, който яде житце. Различават се те. Който яде месо и има остри кучешки зъби, дето хване кости-труши. Който пие винце и бира, лицето му е подпухнало, защото кръвта му е нечиста, погледът му е мъжделив. Аз вземам пиенето на винце в много широк смисъл. Да не мислите, че искам да ви обидя. Вземам виното като символ. Това, което отклонява вашата мисъл от правата посока. Христос казва А ти, като се молиш, влез в скришната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се Отца Твоему, който е в тайно, и Отец, който види в тайно, ще ти въздаде наяве. Ще влезеш, казва Христос, в тайната си стаичка и ще се помолиш на Твоя Отец. Това е разумното, това е великото в света, което обединява всички хора в едно, което осмисля нашите желания, нашите мисли, нашите действия, което дава потик на нашия растеж, това, което възкресява мъртвата човешка душа, Забравили ли сте го? Ако някой попита «Кой е баща ви?» «Вие всички бихте описали вашите пастроци». Ще кажете «Моя баща е с сини очи, носът му е дълъг, веждите му са дебели, брадата му е черна, мускулест, строг, взискателен». Други ще опишат тъй «Моя баща е деликатен, мустаците му са въсмалки». Веждите му са тънки, косите му са къдрави. Всеки ще опише баща си, но това е сянката на онзи, великия баща. Ще ви дам едно изяснение, каква е тази сянка. Ако вземете един слънчев лъч, да го прекарате през десет огледала, по закона на отражението. Какви сили ще има в последното й отражение този лъч? Тази слънчева светлина, която се отразява от месечината, има ли сила да възраства? Тя изгубила своята сила при първото отражение. И тъй, ако вие искате да се запознаете с Бога по закона на отражението, вие ще имате светлината само на месечината. Ще я опишете тъй, както я описват поетите. Ще спорите дали Бог е видим или невидим, безграничен или граничен, защо е създал света и тъй нататък. Ако аз пътувам по пътя и някой ме попита защо повдигам праг, какво намерение имам? Мислите ли, че има някаква философия в това? Аз не знае защо го повдигам. Казал бих, понеже времето е сухо, затова краката ми повдигат прах, без да мисля аз. И съвременните философии и мислители също повдигат някакъв въпрос. Те мязат на онзи, испански поет, който написал няколко куплета, но един от куплетите е бил толкова мъчно разбираем, че като отиват при него и му казват не можем да разберем какво искаш да кажеш. Той му отговорил. И аз не знам какво искам да кажа. Ако вие питате съвременните философии какво искат да кажат със своите дълбоки куплети, ще кажат. И ние не знаем. Когато ученикът реши едно уравнение, какво е направил? Когато той реши това сложно, тройно правило, че х е равно на 10, какво е разрешил? Разреши ли колко ще вземат тези 10 души? Ако си разрешил уравнението за работниците, те ще получат нещо. Но ако го разрешава за училище, какво ще спечелиш от това? Само едно упражнение. Аз не отказвам упражнението, но искам вашите мисли да бъдат точни и определени. Когато правим упражнения, трябва да знаем, че това е едно упражнение. Да не смесваме упражнението с унази действителност в живота, която съществува. Мнозина се молят с упражнения. Нямам нищо против това. Но то не е реалност, а приготвяне към реалното. Христос казва, влез в скришната си стаичка. Коя е тази стаичка и къде е тя? Ще каже някой, вътре в себе си влез. Тази стаица не се намира в тялото. Когато някой ме види да минавам през някоя врата, ще каже... През тази врата влезе, но може като влизам и излизам да съм вън от тази стаичка. Знае тази стаица, тя се намира горе, вън от човешкия мозък. Но човешкия дух като влезе и излиза извън. Христос казва, влезте в тази стаичка, дето не се чува никакъв шум. А на земята, в която и стая да влезеш, има шум. А дето има шум, там не може да има разбиране. В тази стаичка всички, които влизат, те се обединяват. считат се за братя. Там няма народности, няма учения. Има само едно обмислено и разбрано учение. Както в една музикална стая, като свирият всички е приятно. Така е приятно и в тази стаичка. Много просто е нейното описание. Тя е великолепна, светла. Ако аз можех да превърна думите, щях да кажа тъй. Ти като се молиш, влез в Божествения свят, иди и дружи с ангелите за известно време и ще разбереш смисъла на живота. Но всеки, който влезе в тази стаичка, трябва да свали товаро от гърба си, както камилата. И колко е мъчно ние, съвременните хора, да се освободим от товара си. Всички, които ме слушате сега, сте много натоварени, като камили сте. Па и аз съм натоварен с вас. Аз ще ви уча как да се разтоварите, понеже ако не знаете да се разтоварвате, ще дойде към да ви разтовари. И ако обича да си попива, ще го чакате дълго време и ще се молите на Господа да дойде да ви разтовари. Детето чака майка си да го научи как да се моли. Религиозният ще иде някъде или ще чака да го науча как да се моли. И учениците на Христа искаха да ги научи как да се молят. Христос им превежда една стара формула от началото на битието, отче наш. Ако вие бяхте математици да разложите думата отче, на нейните абсолютни величини, Щяхте да разберете дълбокия смисъл, който се крие в тази дума. Тя е свещена за мен и аз не искам да я разлагам на нейните абсолютни величини. Защо? Ще ви кажа, красивата мума трябва да носи було на лицето си. Защо да носи було? Защото ако ходи без було, тя ще се упорочи. Една красива мума да ходи в тези години без було, тя не е вече девствена. Всички момци ще нахвърлят на нея по една лоша мисъл и тя ще се съблазни. Най-малко тя ще възприеме една мисъл и след възприемането, дори и в най-малки размери, тя е опоручена. Съвременните хора считат, че човек е престъпник, когато извърши някое престъпление. Не. Що ме намислил, той вече е извършил престъплението. Ама мнозина ще възразят, че престъпление само с помисъл не се върши. Двама стари учелници, светии, спорили върху този въпрос, че човек само с мисълта си прави грях. Единият каза, да сварим боб, ама сол мислено да турим боб. Дали тогава той ще се осоли? Действително, той логически е прав. В смисъл бобът не се осолява. Но аз казвам, ако мисълта е силна, той може да се осоли. Що е осоляването? Това е една иллюзия на езика. Някои хора турят много сол и пак им е безсолно, а някои турят малко и им е солено. По какво ще съдим, кога Бобът е осолен? Ако мислим, че Бобът не се осолява смисъл, той чувство е толкова дебело, че не можем да усетим тази сол, която е влязла и казваме че мисълта не може да усолява боба. Аз отговарям. Пуснете първата въшка в главата си и ще имате всички въшки. Извадете всички въшки и ще се освободите от всички други. Никога човек със своя ум не трябва да допусне една лоша мисъл. Тогава само е човек, Христос казва, а ти, когато се молиш? Молитвата според мен е една възвишена работа в този свят. Тя е единствената, която може да се върши. Аз казвам, а ти, когато се молиш, иди при отца си. Ние казваме, че ученикът, когато се учи, да отиде при учителя си, защото когато житното зърно падне и се зароди в земята, то се мъчи да излезе отгоре. Това е трудът. А работата значи да се освободи от тези две положения – на закона за мъчението и закона за труда и да влезе в закона – да знаем как да се молим. Следователно, само он си е разбрал дълбокия смисъл на земния живот, който знае да се моли. Или аз тълкувам, който знае да работи. Влез тази скришна стаичка, за да се научиш да се молиш. Да коленичиш и да скръстиш ръце, това не е молитва. И казва Христос. Тогава отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Той ще те научи да работиш в Неговото царство. За да може човек да влезе в тайната стаичка, трябва да има характера на унази майка, за която се разправи из българския живот. Синът ти се влюбил в една красива мума. Най-напред тя го отбягвала. Но после се съгласила да се ожени за него, но с условие той да й донесе сърцето на майка си. Мома като тива изваща сърцето на майка си, и като вървял, паднал. Тогава сърцето казало: Ох, синко, убили се? Между вас има ли някой такъв герой? За бъдеще след хиляди години може да ги има. Влез в тайната си стаичка. Тайната стаичка, това е последствие да се освободим от лошите влияния на света. Знаете ли колко са силни човешките думи? Аз мога с една дума да ви разваля щастието, разбирате ли това? Думите са най-опасното оръжие на физическото поле. Затова Христос казва, че само когато отидеш при Твоя Отец, Той ще те научи как да говориш разумно, понеже, казва се в Писанието, глава на Словото е истината. Само тогава ние ще говорим добре. А за да намерим тази глава, казва Христос, влез в тайната си стаичка и помоли се Отца Твоему. Кой е глава на истината? Истината е глава на Твоето Слово. Тогава съвременните окултисти казват, че човек ще стане магнетичен. Ако вие влезете в моята гостилница и ви нахраня достатъчно, ще имам влияние над вас. Но храната ли ще ви влияе или аз? Някой казва, да влияем на обществото. Гостилничарят казва, аз искам да влияя на моите клиенти. Може, като им сготвиш здравословна храна, и тази храна ще им влияе. Следователно, ако вие дадете истината на хората, ако тази истина е храна и ако вие им дадете тази храна, вие ще им влияете. Не вие ще им влияете, но храната, която влиза в тях, ще създаде това влияние. Затова Христос казва Ти като се молиш, Влез в тайната си стаичка да научиш този процес. Нещастен си, не живееш жена си добре, с децата си и с обществото, не можеш да намериш причината, заради която не ти върви, казваш. В този свят има голямо противоречие. Христос казва, иди при Бога да те научи коя е причината. А сега ние, съвременните хора, сме гостилничари и казваме, че яденето трябва да бъде ефтино, износно, за да печелим. Гостилничарят трябва да печели наполовина от това, което струва самата храна. И тъй, ако му струва тя 50 лева, ще я даде за 100 лева. И след това се заражда сегашната алчност по скъпването на храната. Маслото скъпо, сиренето скъпо, маслините скъпи, житото скъпо. Всичко скъпо. Сега питам. Какво трябва да се направи в България, за да се премахне скъпотият? Аз питам се колко му е коствало, за да произведе 1 кг жито. Колко е похарчил? Питам също търговеца, който е произвел 1 кг масло, колко е енергия е ждивил. Сега в света иде Великият Закон. Господ ще отвори Великата книга и ще разпита всички търговци, от най-големия до най-малкия. Ще им каже. Вземете си това масло, то е ваше и го раздайте комуто искате. А за базиряните ще каже Направете ги сега крави, да дойдат сега унията запи които продават месо. Ти си продал хиляда килограма месо и го считаш това за твоя част на собственост. Това месо на кои крави е? Нека дойдат тия крави. И ще събере Господ всичките тия крави и ще им каже Вземете сега вашето месо, а тия касапи направете крави и ги голете сега. Така ще бъде, разбирате ли? Няма да остане престъпник в този свят, който да не опита това, което е вършил. Колиш крави? Крава ще те да направи Господ, ножът му ще мине през шията ти. Разбирайте го това, както искате. Ти, който искаш да се избавиш от великия гняв на Бога, влез в тайната си стаичка и се помоли отца твоему да те научи как да се избавиш. Ама, еди кой си доктор, тъй казва. Викайте този доктор. Ти като превеждаш тази божествена книга, защо изкриви пребуда? Викайте сега, еди кой си философ на своята философия защо вметна свои думи защо изкриви божественото слово Сега да ви съдят всички, както съдиха хората, които продаваха индулгенции Сто хиляди лева ще платиш и греховете ти ще са простени Няма такива прощавания Законът седи в следующата форма ще заплатиш къщата на човека, на когото си я изгорил. Ама аз нямах намерение. Извинявам те. Ама ти ми заплати къщата. Ако някой поправи изгорената къща и е мебелира, ще кажеш. Ето един честен човек. Притежателят ти ще каже. Изкори къщата ми, но ми направи по-хубава. И ако искаме да поправим сегашния си живот, непременно трябва да съградим изгорените къщи. Това е великото учение, което Христос е проповядвал едно време. И като не искате да прилагате това учение, торият ти се заблуждение. На същия закон сега е основано християнското общество в днешни дни. И ще идат нещастията. Християнските народи не искат да живеят почтено. Майките ще раждат престъпници от сега нататък. Кога ще се подобри това общество? Може ли да възпитате един вълк? Той си е все вълк. Някои казват... Дънлов очи едно учение против обществото за разрушение на обществото. Та това общество, вие сте го развалили, не съм аз, който развали обществото. Ако вие не съградите вашите къщи, излезте из къщите. Вие можете да опитате моите думи, без да ви кажа кой е винуват, който казва истината ли. И аз искам да ви кажа как да си съградите къщите. Христос казва, че всички българи, от царя до последния бедняк, за да подобрят положението си, трябва да влясат с Кришната стаица. Земеделецът да влезе в тази тайна стаица и да помоли отца си тайно, за да му въздаде наяве. И тогава ние ще имаме един много разумен обществен живот. Нали и цялта на всички ние е да живеем в едно общество? Защо се създава един народ? Коя е отличителната черта на англичанина? Кое го прави англичанин? Неговата честност. Махнете от него честността и той не е англичанин. Кое определя Руснак? Неговата самоотверженост. Той може да пиянства, може да прави и много други престъпления, но в душата си този човек има самоотверженост. Всички народи могат да с по една дума. Питам сега, коя е отличителната черта на българина? Аз няма да кажа лошото. Това е една велика философия в живота, която трябва да разбираме. Да не мислите, че можете да съградите живота по друг начин. Всичко можете да направите. Можете да градите колкото искате, но да пресъздадете вашия живот по тия разбирания, това е невъзможно. Може да живеете сто хиляди години, но нито с една 100 хилядна част няма да го поправите. След сто хиляди години, едва ли ще се повдигнете една сто милионна част към небето? Българите, които се намират в това лошо положение, кой може да ги спаси? Ако искате да знаете какво ще направи Господ с българския народ, отворете историята на еврейския народ и ще видите какво направи Господ. Хората искат да грешат и Бог все да бъде милостив. Но онзи, който не покаже милост, и спрямо него няма да се покаже такава. Като сте толкова учени всички, кажете ми какво ще стане в света след 10 години. Попитайте учените хора в България, попитайте свещениците какво ще бъде след 10 години от днес. 30-те години на този век, какво ще бъде? Всички ще кажат. Ще бъде точно тъй както всеки един век. Аз казвам. Ще бъде такава, каквато никога не сте виждали. Аз не искам да ви пророчествам като онзи персийски ходжа, който бил бедняк. Като не могъл да се прехранва, жена му го накарала да стане гледач, да предсказва на хората съдбата им. И действително, предсказвал той. Веднъж получил, дали му няколко монети. Всеки ден почнал да излиза и се прочул. Дочуло се е, че той е ясновидец гледач и че можел да открива тайните. Станали големи кражби в персийския дворец и го повикали да открие престъпниците. Казва той на жена си. Каква беда ми създаде на главата! До сега беше много лесно, но тук главата ми ще отиде, ако не мога да ги намеря. Зато и поискал той от шака 30 дена срок и 30 зърна от мамул. И почнал той да се окаива. Защо ми трябваше да ставам пророк? Защо не си седях на стария занаят като хоча? Разбойниците, които извършили кражбата, пратили един да слуша какво ще каже ходжата. Над вечер, при изале слънце, ходжата хвърлил едно зърно от царевицата и казал Ето, Единият минава. Като подразбирал, че единият ден е минал, но разбойникът, като чул това, помислил, че това се отнася за него. На другия ден втория разбойник отива да подслуша какво ходжата над вечер прави, а той хвърлил едно зърно и казал Ето! И вторият минава. Разбойниците си помислили, че той ги е познал и отишли при него да го молят да не ги издава. Това е едно съвпадение на гледачество. Такива пророци ги има навсякъде. Като каже 20-30 думи, като он ловец, който острелял с картечница и се ще удари нещо. Казва, моята дума се сбъдна. Пророчеството почива на един велик божествен закон, в който има изключение само едно на сто. И пророкът, който се ръководи от този божествен закон, ще има изключение само едно на сто тях. Казваш, какъв ще бъде моя живот, какво ще стане с мене? Христос казва, Влез с Кришната си стаичка при твоя отец, помоли се и той ще ти каже какво ще стане с тебе. Ако след това ти каже някоя една обидна дума, ти се разгневиш, не запазиш клъдно в себе си, а казваш А, аз не обръщам внимание на тези обидни думи. Ти искаш да го излъжеш, както и себе си да излъжеш. Не но очисти се, изхвърли от себе си тези лоши чувства и не ги кри. Тази гневна мисъл, която задържаш в себе си, не е права. Но аз нищо не му казах. Нима онзи, който иска да хване птичката и е казал нещо. Той взема коритото, намества го добре и дебне птичката. Тя влиза в коритото и той внимателно я захлопва, а тя остава вътре под коритото. И той не й казва нищо. Но до кога? Докато влезе в коритото, чака благоприятен момент в живота и тогава ще й каже. Само в тази изкрита стаица, в тези дълбоки размишления, това обединение и обещание, дадено на Бога, ще намерите всички разгадки на земния живот. Казва Христос, всички задачи, които смущават ума ви, ще разрешите в тази стаица. Питам ви, след като умрете, какво ще каже дъщеря ви за вас? Ще каже – Бог да прости моята майка, тя си замина. Но ти си и умряла. Една папа на 80 години с набръчкано от старост лице е прегърбена и твоята дъщеря ще иска да те види тогава и на онзи свят. Ако те срещне на онзи свят млада, хубава, ще пита Коя е майка ми? Ти ще й се поухилиш и ще й кажеш Твоята майка я няма тук, тя остана в гроба и няма да я намериш, щом я търсиш, стара. И така. Ние трябва да познаваме не това, което е пред нас, а душата на човека. Това, което е вътре в него. Така трябва да се преустрои съвременния обществен живот. Когато аз продавам масло на някой човек, трябва да познавам душата му и да не го изнудвам. Трябва да не го изнудвам заради Бога, който живее в човека. Аз трябва да му дам възможност на този човек и той да живее като мен. Ако аз съм учител или свещеник или офицер или какъвто и да е, трябва да зная, че след като изпълня своите задължения, трябва да дам възможност на всички хора около мен да живеят свободно и да не ги изнудвам. Ще ми възразите. Ама ние само добро ли трябва да очакваме в този свят? Когато вашия крак е изкълчен и вие повикате някой хирург да ви го изправи, той благи думи ли ще ви говори? Не Дойде ли да изправят крака ви, ще ви причинят болки. Майката често взема дървото и с него натупва детето си. Това е магнетизиране. С това тя му дава благодат. Дете, което майката е потупвала, е благословено. А дете, което никога не е потупвано от майка си, няма благословение. Ще кажете... Бояте е едно противоречие в съвременната педагогика и психология и всички възстават против него. Добре, но немало място, върху което пада водата, не му се причиняват удари. Слънчевите лъчи, които падат върху листата, не притисвикват ли удари? Повредите, които слънчевата светлина причинява върху листата и цветовете на растенията – Спрямо добрините, които им причинява, са в отношение едно към хиляда. На едно зло – хиляда добрини. И тъй. Като направим хиляда добрини, имаме право да направим едно зло, за да го подсолим. Някой казва. Не трябва да правим зло. Не трябва да правим лоши работи. Не, можеш, но само когато направиш 999 добрини, само тогава ще имаш право да направиш едно зло, за да се компенсират, да се уравновесят. Това зло е упаковката, а всяко нещо трябва да се упакова. Трябва да направиш зло, за да се упакова доброто. Следователно, без зло в този свят не може. Та да е направен светът. Но когато човек направи 999 злини, а само едно добро, ще кажем, че този човек е приложил обратно Божествения закон. Някой казва: Нямам ли право да се гневя? Имаш това право. Но само когато говориш 999 пъти някому благо, мило, имаш право един път да го нагрубиш. Тогава този човек ще си каже Е, прекалих и аз малко. Имат право да ме нагрубяват. Лошо направих. Той ще си съзнае грешката. Ето защо трябва да влизаме в тази стаица. Тя е нашия велик учител на живота ни. А сега се чудят какво означава да се влезе в тази тайна стаица. Аз не изнасям надълбоко този въпрос, а само рисувам. Торям една точка. Рисувам едно око, после друга точка, другото око. След това една линия, която представлява устата, и ето ти цял човек. Някой нарисувал един вол. Може ли да се нарисува вол на книга? Учителят на отделение да казва: Треганчо, я нарисува един вол. Може ли цял вол да се нарисува на книга? Учителят трябва да каже. Драганчо, нарисувай сянката на един вълна книга, за да видя как рисуваш сенки. Някое дете нарисува сянката на едно магаре, а майката казва: Моето дете отлично рисува магаре. Ако твоето дете можеше да рисува магаре, то щеше да бъде отличен човек. Но то не знае. Ако аз мога да нарисуваме на гарга, да й дам криле, да й направя бели трубове, да й направя стомак и тя да си хвърка, това е истинска гарга. И днес в живота ние се занимаваме само с сенки. Някой казва: Аз записах хиляда лева за бедните. Всички хора заговарят: Ети, кой си записал хиляда лева за бедните? Други казва, аз съписах 10 000 лева за бедните. И за него заговарят. Такава е съвременната благотворителност. Хубаво нещо е тя. Но това са сенки в живота. Това не е онзи велик, онзи божествен закон, който трябва да ръководи живота кой кодекс на Божествения закон е писано, че трябва да се дават пари на бедните хора? Във вашия закон това е писано, но не и Божествения. Исаак казва Елате да си купите от мене без пари и без злато. Следователно парите и златото, това са емблема на истинското Божествено знание. Да дадеш пари на някой бедняк, то е да го научиш да работи, да се труди. Ако съвременното общество иска да се реформира, да се освободи от просеци, първо трябва да ги прати на училище, дето се мъчат, после на училище, дето се трудят и най-после ще минат в училището, дето ще работят. В новата култура не се позволява да има бедни хора, не се позволява да има просяци. Бедни хора, нищи и духум, това е отлично нещо. Но беднотия като сегашната е престъпление да съществува. Бог изпраща милиарди и милиарди тонове пшеница в света и ако хората биха я разползвали разумно, Щяха да живеят един добър живот, но с тази стара култура, на която служат, те злоупотребяват с нея. Преди сто години в Америка, при едно голямо изобилие на пшеница, някои богати намислили да употребят излишъка от пшеницата вместо гориво, за да им излезе по-ефтино от въглищата. Когато реализираха този план, Веднага в Америка настана криза на житото. Практичност. Сега, ако излезе някой да каже на хората, че те не живеят по един божествен закон, ще кажат, ето тук се е явил един анархист. А он си, който убира хората, той върви по закона. Той не е анархист. Една веж някога е струвала един лев, а днес се продават за 1000 лева и всички казват. Времето изисква това. Един килограм масло е струвал 2 лева, а днес струва 80 лева. Времето изисква това. И днес ние се намираме в едно противоречие. Ще уподобя това положение, в което се намираме днес, със следния случай. Миналото, руският цар, като прекарвал свищов, заболява от една цирка. Един българин се заел да го лекува и, за да му направи мехлем, купил една лоена свеж, която струвала 25 студинки. Тази свеж трябвало да се впише в разходните книжа, но докато минала през всичките, Цената и се дигнала до 12 000 рубли. Защо се увеличила цената и толкова? Защото била потребна на царя. И нашите свещи сега имат голяма цена. Господ ще пита: За колко купихте тази свещ? За 25 стотинки. Ако 100 на 100 бихте увеличили, пак нямаше да бъде това, което виждаме. Ето защо сега и от този, който купува, и от този, който продава, се заражда една омраза, една анархия, която за в бъдеще ще се изрази в по-силна форма. Учителите по математика и по другите предмети трябва да покажат на учениците си начините и правилата, по които цената на едно яйце може да се повиши, а не да се увеличава хиляда пъти, за да разберат истинските закони. Един историк няма право да преувеличава историческите факти, когато ги описва. Библията е една отлична книга, защото в нея са предадени събитията тъй, както са били как описваха евреите най-добрия си цар Давид? Описаха го с всичките му грехове. Те го описват къде и как се е проявил, като добър и като лош. Тък му в това безпристрастие при описване на фактите на миналото е цената на Библията. Добрите и лошите дела на всички от Стария и от Новия Завет бяха безпристрастно отбелязани. Издигането и падането почива върху този закон. Българите са днес работници в обществото. Те работят, за да оставят материали за управляващите. Защото как ще управлява един човек, ако не му дадете материали, условия? България който и да дойде за министър, всички казват за него. Той няма да обрави България. Той е такъв, унакъв. Накичват го с лоши мисли. Аз мога да ви посоча толкова много случаи от български министри, които като дойдоха, нищо не сториха от очакваното, защото ги посрещнаха с такива лоши мисли. Ако българите насочат мисълта с някой министър така, този човек е добър, той ще управи България и ние ще му дадем всичкото наше съдействие. С това те ще му предадат най-благородни черти. А днес първото нещо, след като дойде някой на власт, е да го използват и после го осъдят. Тръгнат познати в Министерството искат да използват министъра, но той, отекчен, изпъжда един, други го и т.н. Излизаците е недоволни от него и си казват: Измених си мнението за него. Оплакват се, че ги е изпъдил, няма в него благородство. А онзи, когато министърът приеме добре, казва: Чудно нещо. А аз имах лошо мнение за него, но той ме прие вежливо, любесно. Ние сме хора. Не сме ангели. Не можем да приемаме всички хора добре. Един министър, и той си има своята събота. Българите казват, намерих един кого си в сляпата събота. Тоест, Събутата на неразположението. Всеки си има ден, през който не му вървят работите добре, бил той понеделник, вторник или кой да е ден от седмицата. И тогава той каза, «През този ден не ме будайте». Този Велик Закон е във всички религиозни общества. Аз зная много православни свещеници и сега насочват мисълта си към мен и казват «Той е такъв, онъкъв, Не съм аз човекът, който могат да оцапат. Защо? Защото съм прекаран 10 пъти през огъня и с нищо хората не могат да ме подкупят. Аз тук при вас и при ангелите в Божествения свят Еднакво мога да живея. Между ангелите имам отлични приятели. Та и да ме изпъдите, аз ще отида при тях. Ще кажете, какво говори господин Данов? Да, имам приятели ангели и Бог сам ми е приятел. Защо? защото често влизам в тази тайна стаичка и изучавам великите божествени закони. Касвам. Татко, как да направя при този случай? Как да постъпя съобразно твоя закон? Всеки може да мине през тази стаица. Ще кажете. Много високо мнение има той за себе си. Това отношение високо мнение имам за себе си. Никога не си позволявам да обидя някого. Когато обиждам хората, обиждам себе си. Когато любя хората, любя себе си. Това нещо го правя за себе си, за своето добро, а не за вас. Когато ви обичам, ще мина по край пас, ще ви нахвърлям дъж и светлина и ще си замина. Ще кажете, много ти благодарим. Няма защо. Благодарете на себе си. Тъй стои този божествен закон на божествената наука. Когато научите тези правила, ще започнете да изучавате философията тъй, както днес я изучавате. Онези, които разбират, учете всичко. Всичко е полезно за вас. Аз се отвлякох от въпроса си, но като казвам, че Бог ми е приятел, не мислете, че искам да ви се препоръчам, но искам да ви кажа, че всеки от вас може да бъде приятел на Бога, но само при едно условие. Бог ще те пита. Отказваш ли се да бъдеш министър в България? Отказвам се. Отказваш ли се да бъдеш цар? Отказвам се. Отказваш ли се да бъдеш богат? Отказвам се. Приемаш ли да бъдеш слуга на хората и да им правиш добро? Приемам. Тогава Бог казва. Можеш да ми бъдеш приятел? Като казвам, че съм приятел на Бога, не искам с това да ме почитате, защото аз отдавна съм се отказал от това нещо. Тази изказана от мен мисъл напротив ще е нахвърли върху мен повече лоши мисли, отколкото добри. Приятел на Бога е всеки човек, който прави добро, който обича истината и на когото сърцето е винаги топло. Христос е казал на евреите същото нещо. Влез в тайната стаичка и там се помоли. Ако тези евреи не можеха да разберат тези думи, вие евреите преди 2000 години трябва да разберете това. Аз ви наричам и вас еврей. Всеки човек, който върши престъпление тук на земята, аз го считам евреин. Всеки човек, който върши добро и говори истината, той е Тянин. Всеки човек, който иска да убива брата си, е Исав. Ние, съвременните хора, трябва да променим имената си. Затова Господ казва на Яков. От сега нататък, ти ще се наричаш Израил. Някой от вас се наричат Мара, а други Мария. Мара всякога е горчива, тя е в закона на мъчението и трябва да се превърне в Мария. Как ще преведете Мария? Тя означава сол, винаги е солена а Божествената Мария, тя е светлина, слънце. На гръцки светлина се нарича фос. Христос казва, влез в тайната си тайчка в твоята вътрешна лаборатория, за да разбереш този велик закон. След 10 години може да влезете в тази лаборатория, но по-добре влезте сега, когато прозорците й са отворени, отколкото тогава, когато ще бъдат затворени. Христос казва Ако искаш да бъдеш умен, влез в своята стаица да попиташ отца си как да поступиш. Не казвам да не четете книги, но казвам, че за да познавате вашия небесен баща има един начин – и то е молитвата. Молитвата или работата е единствения начин, чрез който ще може да познаем нашия баща и да се разговаряме с него. Ако искате да се домогнете до Бога да ви стане той приятел, баща, непременно трябва да влезете в тайната си стаица и да му се помолите. А той, който вижда тъмно, ще ви въздаде наяве. Не се съмнявайте дали Бог е там или не, защото това ще ви пречи. Ако нямате съмнение, аз ще се радвам, понеже ще ви се прекрати мъчението и ще влезете в труда. След това ще минете в работата и ангели ще дойдат да ви учат, т.е. Напредналите души ще дойдат, за да ви разкриват божествените знания. А сега, като те срещне някой, започва да те измерва от до долу и казва Разбирам го аз него. Когато срещнеш учителя, който ще те учи, той прилича на чисти росни капки и на светлина. Тези са двете качества на великия учител. Тези росни капки ще измият прахъти. Този велик учител, аз го наричам дух. Той не е нещо като вятъра, както мнозина го считат. Той е нещо велико. В български язик по-съдържателна и по-силна дума от мъчението няма. Така също съдържателна и силна дума е дух. Когато се говори на българина за дух, той си представя нещо съвсем друго. За него тази дума е изгубила истинския си смисъл. Но като му говори за мъчение, той има много ясна представа за тази дума. Българите казват, човек е дошъл на този свят за мъки. Аз казвам, че човек не е дошъл за мъки, а за духа и днес е великия ден, ден на духа. Ако днес вие влезете в вашата тайна стаичка пред великия ден. Всички ваши ангели ще се зарадват и ще почувствате вътрешния смисъл, който от толкова години сте очаквали да добиете. Тогава вие ще станете силни, а когато човек стане силен, той е го ток да страда и да се мъчи с всички, които страдат и се мъчат. Той е готов заедно с всички да хване една малка сопица и да помага в завъртането на това колело. Мислете върху следното. Да влезете в тайната си стаица и да работите, за да разберете истинския смисъл на живота. Христос, който е говорил на евреите преди 2000 години, Неговия дух и днес говори същото и казва Влезте в тайната станица, докато аз осветлявам този път, защото престанали да осветлявам пътя, вие ще го изгубите. Влезте докато е ден, защото ако това отлагате за в бъдеще, този дух ще изчезне. Ще настане тъмнина и вие нищо няма да намерите. Ако влезете по този път във вашата тайна стаица, ще разберете смисъла на молитвата, на работата и на обществения живот. И във всичко ще намерите смисъл и като се върнете отново на земята, ще знаете да работите между своите близки, ще ги познавате. Изгубите ли пътя, ще се намерите в положението на унези пътници, които пътуват през нощно време, през мрачна тъмна нощ при виелици и бури. Какво става с тях? Заблуждават се в пътя си. Аз зная, че всички вие ще влезете в този път, само че някой от вас ще влязат, след като получат много къмшици. Някои ще влязат в тази стаица, само като вдигнат пред тях къмшика, без да ги ударят. Други, като им ударят няколко къмшика, а четвърти, само след като са струпали върху гърба им десетки хиляди къмшици. Няма да се намери човек, който да не влезе в тайната си стаичка, па макар и с много къмшици да са го заставили. Вие в това отношение ще мязате е онзи французски офицер, който искал да се противопостави на един нов закон. Този закон бил въведен наскоро от Министерството. За да се увери обаче в силата си дали би могъл да се противи до край, отива при един свой другар офицер и му казва Удариме ме с плоското на ножа си няколко пъти, аз ще ти кажа до кога? Като ти кажа да спреш, ще спреш ударите. Започва офицера да удря един, два, три пъти и чува, че другарият му казал да спре. Героят разбрал, че няма да може да се противи в изпълнението на новия закон и решил да не се противопоставя. Та и ние сега казваме, как да се моля, не мога. Но като ти ударят десетина към шика, казваш, моля ти се, брат, не ме пи. Когато детето не слуша майка си, не иска да се подчини на нейната воля, тя го набива и то започва да се моли, да плаче и казва, мамо, повече не ме и ще направя каквото искаш. До сега всички проповядват, че Бог е любов, но какви хубави камшици има той, какви шарени ни удря. Господ бие най-много възлюбления си син. Казват му, този е възлюбления ти син, ударете му 50 камшика, а този е по-малко въгабондин, ударете му 25 камшика а този, третият е не храни майко. Нищо не правете с него, не му удряйте нито един къмшик. Какво ще кажете за това? И вие, добрите хора, къмшик ще ядете от Господа. Ще ви нашари добре, ще ви намагнетизира, за да стане душата ви магнетична. Господ има такава ръка, че като те намагнетизира един път, от тебе излиза човек и половина. Само с един пръст да те бутне той и ти ставаш човек. Благословен е онзи човек, който Бог е намагнетизирал. Затова най-великите хора и светиите са чакали по 25 години, за да се здобият с привилегията да бъдат натупани от Господа и да влязат в тази тайна стаица. Едва след това, те са се считали, че са минали в една нова фаза на живота си и са разбрали смисъла на тогавашния, а не на сегашния живот. Тези свети живеят и сега в живота, работят и те са учители на хората. Сега някой могат да ми кажа, че говоря за прераждането. Чудно нещо. Ако едно клонче израсне на едно дърво, това прераждане ли е или израстване? Ако отчупите това клонче и на негово място израсне друго, това прераждане ли е или израстване? Духът може да приеме хиляди форми. Той може да се облече както иска. Казва се, че на един дух никой не може да му заповядва. Той може да се облече както иска и колкото пъти иска. Той може да слиза на земята колкото пъти пожелае. Вие казвате: Не, щом един човек се облече един път, повече не може. Питам ви: Ами, вие по колко пъти на ден се обличате и събличате? Това не е прераждане но е закон на Духа за преработване на материята, тъй наричат египтяните това нещо в философски смисъл. За да се преработи материята, трябва да мине в силата на Духа. Следователно, чрез идването на Духа, материята се преработва, което показва, че тя е жива, тя работи. Когато слезе Духът в материята, той казва, аз съм малко нетърпелив, ти ще ме извиниш. Тя му отговаря, нищо прави както знаеш и аз ще правя каквото си искам. Често и вие се гневите, но няма нищо лошо в това. Гневът е от материята. Като влезете във вашата стаица, ще разберете дълбокия смисъл, който Бог е вложил в живота. Ще разберете защо вашия баща е създал света. Ще разберете какво е вашето предназначение и какво трябва да вършите в този живот. Какво са българите? Едно малко клонче от това голямо божествено дърво. Какво сте вие? Малки листа, малки клончета, малки коренчета. Някои са малки цветчета. Едни сега напъпили, а други малки фидрички. И тъй нататък. Христос казва, Като влезеш в тази стаица, ще разбере смисъла на това велико божествено дърво, от което първия човек яде и се греши. Добре. Ева, като не знаеше от кое дърво да яде, аз ви казвам, от кое дърво трябва да ядете. Сега вие сте пред рая. Ще влезете там и Господ ще ви каже, от кое дърво трябва да ядете. Това дърво е новото учение, в нови фази. Христос ви казва, идете и проповядвайте новото учение. Аз ще бъда с вас до скончанието на века. А сега казва, че Христос бил на небето. Не, Той е тук. Тук е Христос с вас. Той работи заедно с вас. Казва се, когато син човечески дойде, ще намери ли вяра? Тоест, когато се завърши тази епоха, ще има ли вяра? Те се разбират тези думи. Дръжте тази тайна стаица в ума си, за да намерите вашия баща. Да не ме усъжда някой, да не казва, че господин данов е дошъл да проповядва някаква секта, да съсипва българския народ. Аз искам само да намерите вашия баща. Ако изпълнявате неговата воля, вие ще ми бъдете майки, бащи, братя, сестри, приятели. Не изпълнявате ли волята му? Нищо не сте за мен. Аз не говоря зад колесно, аз казвам истината право в очите. Да не мислите, че имам това или онова намерение. Имам намерение да изпълните всичкото и както Христос се учил. Аз ви говоря за този Христос, който ще бъде с вас до скончанието на века. Идете, живейте и проповядвайте това учение. Дойде някой и ми казва, че това видяло отгоре, онова видял, това му казали, онова му казали и тъй нататък. Аз не виждам нищо отгоре. Друго я, че виждам света. А сега много ясновици се среща. Дойде някой и разказва, че видял Бога. Видял отца с корона на главата, както го рисуват в църквите. Това, което виждате по иконите и в църквите, това не е Бог. Преди години минавах през Анхияло и един господин ми показваше един свой подарък. Подарили му образа на Христа с широка глава и ниско чело. Казвам. Този, който е рисувал този образ на Христа, е бил престъпник. Този художник не е имал понятие за художество. Нарисувал един харамия и казва, че това бил Христос. Чертите на Христа, на Бога. Не са такива, както ги срещаме нарисувани по църквите. Бог, Христос, не може да си рисува. Той в църквите не живее, а само в човешките умове и сърца и никъде другаде. Който казва, че Бог живее в църкви, направени от камъни, не говори истината. Аз не искам да си кривя душата, да говоря това, което не е истина. Бог е един велик принцип на знания, на истина, на мъдрост и любов. Той иска да ни запознае с всяко клонче, с всяко листенце, цвече, камъче и да ни покаже какъв е този свят. Бог иска да ни научи да разбираме нашите по-малки братия и да им благодарим за всичко, което те правят за нас. Като пояздиш един кон, кажи му Благодаря ти, братко, задето ме поноси малко, аз съм по-слаб от тебе. И го помилвай. Като изтоиш млякото на една крава целуния и благодари. Ще й кажеш Сестро, благодаря Ти, че ми даде малко от Твоето млекце. Ако съм взел, повече извини ме. Това е дълбокият смисъл на Христовото учение и ще го постигнем, когато влизаме често в тайната си стаица. Така трябва да постъпваме, за да могат всички животни на около ни да почувстват че ние сме създадени по образ и подобие и познаваме Бога, нашия Небесен Баща. Извънредна беседа, държана от учителя на 2 февруари 1920 г. в София.